الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم تقريبا كشوفه کاری او تورا دي وكداريوم ضرورت لغت کې طالبان او تخریج وای وي وستر دخول دي لك قرآن کرا دي شط اغه اشتراک نشته او غيا او مخرج وای زيده وجوده تخشن او په سلا د فقهاو کې استمبار او بیان د مسلې د وجې مسلې د لپاره وجا بیان ول وجو په دې هم سره طالبانو ویل دن نه چګم دې شهر وستر دن یستن بیتونه قران پشت ته اقامه په چون کې زمونږه ځمکه محدثین او سره دي نو په استناد محدثین کې تخریج دلالت ده په مصادر د احادیث اصليه مسند دلالت څه ته ارشاد لار خود شي مصادر اصلیه و نه لیکه طالب راو باسی پونکته او په وسیکه نو سیوته صحیح یا داسیوای وستل د دا احادیثو د بتونو د کتبنا منز د کتابونو نا بتون پیل اے اندرسې کتابو کې اندرسنه د کتابونو د نننه احاديث او وستل اوس طالبانو مصادر اصليو نو سمرا دي مصادر په پیږ نه کنا زیر او تر زیر څه مزل ته لري مسلري واغه وختاش غولین خوایید مو ویني مونږه د طالبانو لحاظ فدی کو چې مونږه هر قسم طالبو نو باز ټکی کنه دا شی بیا مليانې ل بیا مونږ لګ اطلاعات ته بوتی راسی مصادر اصلیا پیزو صدو پمنس کی کوم کتابونه لیکل شوې ديته دین ورست چې دی پدی باندې دیته نو دی د دې تحریر ته ضرورت نشته ولی دا ماخوذ دی څو او ماخوذ مین هو ته ضرورت دی طالبانو صلی الله علیه و سره دغه ماخوذ دی, دی کنه تخریج کی ضرورت سره مصادر اصلیا چې دا حدیث په کوم کتاب کې دی او په څو کتابونو کې دی او څو ځای راغلی ولې نو ته هوښیدارې ما دا پیژو صد علماء ولې ذکر کوي ځکه چې دیو دا حدیث د خپل شیخوا نه خپل او اسانید سره اغشت دي ضبط اتقان پکې دي او نبی صلی الله علیه وسلم ته رسولی مثال راتو خیټه لیوان لک بخاری مسلم او مسانید معجم امالی مجالس اجزا فواید مستخرجات مستدرکات سنن معتات متاګه نګند وغيرها لیک موداتو ته ته دو غیره لر شي شي ان شاء تفصیل به فاندیر خپغان تاله ابن عاشو یوبا مولا هغه کته ډیر شي پهتون کې فوغت ان راشي وایي کې نا ناپریګیده یعشه د پلار په لوخ یوه مناسبت د اخلاق بیاته ګوتلی شي ان الله اکبر کبیر او دینه چو رستو کم دی تالیبانو صالحین شو مشکات شو عبل شو درست دی محفوظ دی خوو تالیبانو دی زمانه کی چې تفصیلا تخریج کئی نو حکمن د پدیوم اطلاق کی حقیقتن د تخریج اطلاق بچا کی گی پاک پینزو پی موبانی صدو بانی ٹک شو تالیبانو؟ زکا آقا مسادر اصلیه او دا مصادر ثانین وبلا عارض دي نو تبعن په تدریم په تخریج کنن سبا علما کوي دا حدیث په مشکات کې مرا دا په پیراز سوالین کې دا په بلاني بلاني دا قید او سرولګوې شپۃ قلنا نو تخریج ولدا یو خیر لگي نه بیا نور پات دیکيږي نو اصل خو ما غل چې ماخوذ مين او دا ماخوذ تخریج کې استعمالی تبعان توصوک چې کای کړه مفصل تخریج کیږي ورستېږي تر کومه اوس دا دلالت منویل مراد په دلالت مصادر اصلیه د دینه أغلی چې دا حدیث مسنداً په دغه مصادر کې موجود وي مسندانه په دغه مصادر کې موجودي لکه مُوَتَّى بخاري وَغِيْرَ ما رَتَقَرْدَانُ وَقُوِيَ لَكَ تَعْلِبَانُ پینزو سده یکی کې نا دا حدیث و متعلق کتابونه دي دی تول پا دی کراولی سبت اللہ کولیوان کوششو اشکال پا بانی دا نور دی زمانی پوری شکون دی دا سشو تابان سارین وبلعرض دا ایسابه اینا او اس چی توسو کې مفصل کتاب کی تخریش کے نبی خل دا په پلان کې دی پلان کې دی به یو به ټکین کې وتا حدیث نور څه دی کې محققین به مطلب یې څه دی پدغه مخکینی سند سره موتاقم دی به پدې سند سره په پلان کې تش تشبيه دا مخفف درلین دا لګي اڅک ټیک شو د اړون دا مسلک او خوشوтали منو تعریف او دغه عزت پانځه لاسو نوم اوس اهميت لري څه ډول تدوي داسکري اهميت یې ذکره تاریبانو چې دې علم تهریج ته د هر باعث باعثو په جنیکل بحثونکو کلام کې هر باعث ومشتغل بالعلم الشرعي، فعلم الشرعي سنه، مشتغل علم الشرعي سنه شه درجه ده صحة ده زوف ده حسن ده روايط ورد محلومشي ناهمیت دیکن ناولی، دخان نوکرسی غانې ندري فن ټولوف چا سره دي مصادر اصلي احادیث سره دي هغه اشرف نوداسه شو اشدونه اهمیته شو او سره ده معنی ده د دې فن ابتداء کوم وښنه شو نظائر او کرایو خوب و 500 کې مذکرات ندي الکه شوما ته بے ذات نه کنا کبي ذات دي بياسو ضرورت چې موږ دا پدی موجوده ترتیب مفصله دا د 1500 دینه ورستو علما او کلام کړه مسانید فقہ تصوف زهد وغيرها وغيرها تفسير يليک طالبان ادا بو شریعه څو نه کتابونه دي نو پاره یې علماء بیا تخرج کړي دي مثلا اختصارنیو هم ورسره مرشي تفصیلن اخبار الاحیاء با اخبار ال احیاء دا اللہ مای راکی دا حیاء علوم تخریج تک شو تاریبانو دارن لا دا کشاف تخریج دا ابن حجر او د جمال و دل زلعی تفسیر کشاف آئی که کم اسانید نئی نو تخریج فائدې څه شو یو معلوم شو بل فائدې څه شو صحت او ادمي صحت مرفو د موقوف د اثر د تعبیره تمنګه ته پیښه ده تخریج سره د فائدې باندې دایک ټیک شت اړبان اول تخریج دا احادیثو دا محذب شیرازی کتاب دی چه شرح المحذب دا اغی شرح د دا امام نووی رحمه اللہ دا اغی دا احادیثو تخریش کرده محمد ابن موسا الحازمی شاشعی رحمه اللہ تیک شو تالیمانو رورو ترقی پسی را گلے اصل موجودو خسرستو سشو تالیمانو ترقی دا پاکی شو شو دارنگل نصبر رایا د جمال و دیلی او داغی تلخیص د دا هدائی دا حدیث و تخریجی دی. کتاب دی او بیاد نصبر رایا تلخیص کڑے حافظ ابن حجر رحمه اللہ اد دی رایا خو کتاب دی اوز دے تخریج تضررت سرین یو سره یو موضوع باندې نکلکې دا اراده یې کړی استشهاد ور لپېش کړي یو حدیث یاده 파ره تاییدات پیش کړي کنه نس یا زید نس دته معلوم دی زکه ی په دې نس نس حدیث دی کوم طریق یا زید نس معلوم نبی یو دا 22 تا د یا مصدر نبی معلوم شه دا کتاب دی هدا ای ذکر کړی حدیث کړه پاتنه لګي پوهی ته تر قال رسول الله صص اوس با حضور یا بل کتاب تفاصیل و نو دا غې ده پاره زوس کوشش کې اوس دا وګوره تقریبا نو لازم دي په هر بایس باندې شهرات کتب المعجم المفهرس اغدیو گوری لکا بین سین کڑی ری یا فهرس دو کتاب انو یا مفتاح دو کتاب انو مفتاح البخاری مفتاح المسلم فهرس الداریمی فهرس الداری قدنی فنکتا اطراف کتب الاطراف ان ول اعمال ذکر کې بیا ور وسو شي دا سونه کتابونه کې راغلي دا به هر بایس نه چې دا کتابونه وګور اصول پرست ذکر کوم بیا تورخ د حدیث او شواهد او متابات د دې دا به کتلو وایي 22 د ضرورت نو دا چې کله صحابي بدلي کیه الگته حدیث وسيل بدلي ټیک شو دی متفقن عليه ولي وي چې صحابي وي چې صحابي بدل شي نو بیا به سم وي بیا پوتش مسلم کې بیا پوتش بخاري کې ايوه په دې خپل شوي دا او کذری تابع د یو صحابه نه روایت نقل نو دا یو خپل شو او دا نور دوسی شو دا متابعتان شو ده متابع او متابع متابع او متابع تاسو سره ښه کنه لګتارې ومه په یو کې برابر نو دا د متابعت او کړه شو او دې متابعت کوم کې ایک شوخ خبر اکنو شاہ و سیم اللہ و اکبر کبیر او طرق و شواهید و مطابعات صد پار قتل پکار فائده صدام تقویت تحریث یو پڑے دے چوہ سرد ادویم کو و چوہ سرد ادرین کو وطرار اکران دے حسی دامان دے نو معنوی سے شو تالیبانو غیر ایسی کیم دا شو نو تقویت ده حدیث اوز کا مسادر دیر نو بیا بسی چلکی تخریش چیدہ کیا مسادر ډیر دی تابو ډیر دي دی پرون خمسا نو گورا تالیبانو تبا نزبت سکے اول صحیحانو تبنیسو توکي اخرجه وو بخاري او مسلم بس ته او تاريبانو صحت مرتبه الحديث تم کتنوي چې درجه یې سره ضرورت نشته اومد همت خبر کولای لا ته سره صحیحانو په معنی سره اگر چې که تو کې مزید اعتماد لپاره جواز شته ده مراتب تل حدیث صحیح اور باندې کوشي کله کې ضرورت نشته دې تنظیمي نشته نور تکویات نسبت نکې نو استدلال لپاره کافي شو غوړل کنه نور کتابونو تخريج نکې نو کافي ده د اخو یوسف بیا د تخشیم کوو نو دا به بیا نور مسله اراشی. او که یو کی امی نبیان سر تاریبان نور تا زورت نشد مسلم کرده بس کلاس شو حدیث آشم سید استدلاد پانسه ای کاشیری. او که نور سرزی گرکین و جوادیده اونن سوا کنیم داستی. هاا. ک ځمن مراد لفظ کوم دي بایس یو لفظ ګوري خپل مدار پر په یو کتاب کې راغلي دي اغا مسلم کینو بوخاری نو نور حدیث ته کوي او لفظ داسی په دې کې کمیږي اتي کنا الفاظو کې نوبیا نور دغون د نور تخریجوم کول شي د بوخاری مسلم سره سره د نور انده بیا ساتي دوین کدی دوانو کې نوی بخاری مسلم کې حدیث نه نبی اجازه کوي تخریج کې تاریخوي بیا دای سنن اربع بځیکر کوي ٹیک شوتا اړوان سم اجي او احمد دارمي موطئ کتب 38 ام ذکر کونی سنن 4 دارنگلا دانورم لک احمد دارمي موطئ دا ذکر بیا به ته نسبت کی د صحیحن نو رستو 30 داري او توب سوان چیکه نو صحیحن بوګره له ما ته مخیو ویلا پرستو کی بل تخکاری بل خبره او کدیو کې نوي بیا نورو کتابونه د دې علاوه کوم ازادي فواید ده مسلاني د نور ته بیا سکي طالبانو هوا څه به لازم وي حديث په پراکي کښه تا هیو مسله شروع کړې دا غوډه لپاره یا یو کتاب کې روایت ته نو تداره تخریج کې وګوري بچونکو کتابونو کې دا شی مساله الله خدا خبر بم یاد ساتي یو چې کله اختلاف د طبعاتو د مصادر دا دی دا بالو نبوت وسې چلکی تر چې تخریج کې حدیثو بخاری یادین علاوه نور کتابونو کې کتاب الصلاه با فلان دیکشو ثریما کتاب الصلاه فلان لکه ما ابن ماجا کی تاسو ته ویله کدا می لیکول نویت شاپو بل شاپو نه شوه او کده تبعی نشاند یو کې نو درسانه مفهوم فلان دا پلان ایز اچه نسخه نصری دا پلانې دا پلانې دا داوا ته استیاج سفهबाजी کرکه کنا کتاب کې د حدیثو مسلسل نمبرې نبی په حدیث نمبر او کپلانه نمبر, نمبر, نمبر حدیث کوم مسلسل نه تش د یو کتاب حدیثو له ترتیب او کړي نمبرات نو په کتابو صلات کې پلانې نمبر حدیث دی یو خود اول نه اخر پورې مسلسلي کنا یو باز کتابونو کې د خالد یو یو جز کتاب صلات حدیث نمبر دی ته به پوه شو کنه بعضو کې د باب د حدیث نمبر دی پلاني باب کې پلاني نمبر حدیث او کدا نه نو بیا به چې پلاني باب کې دويم دریم سلورنت وبغوتو حساب کې که کدا نه بیا باندې مواري ته پلانی صحابي حدیث اشکال اسکار ختمي غرض ده دا من غرض باندې خو سپور الله اکبر کبیر چه داځه یانترا له طالبانو ښه ختم شي بل خبر دا تخریج د حدیث د مصادرونه او صحت د سند بیان ول دا په بایس لازم دي خود خپل ځان نه نه ائمه د فن او داوی د دا فواید په بینه دغه خبره په کوښ یو ده زووین چې دا صحیح نه نو دا مولا وو چې صحیح نه دا بل ووښه ده کراچه مولا نو ولې چې منګر کتابونه د جرح بندکړی دي چې یخي مودې ولې ور سره شکی اصل یې او یو څه نماتاستا ابن ماجا کیونوئے دی چھئی؟ حدیث سرے صحیح اولی پنور حسن او صحیح دے یا حدیث سرے حسن نے وہ نور آسانی دوسرا مطابعات اور شواہد دی نسو کر دی دو صحیح بھی زیر ہی او کر دی دو پنکتا پوشش ہے نچاغی تکتری شادی تکتری آئیو سوجيو دے کنابل سم پاکستان تمام سوجيو دے زکه خدا شي عمر ترشیدله مچی سوجو نه کوم زين د فایده را اوس بنورم کوله او انشاء الله اشکال ونی الله اکبر دا خبره زیاد شو نو طالبان حکومت د شه حق بهږي د ظوف د وزري بایش نو چکه نو سه يه نو کې حضورت نشته ولی بای ژه د 200 څخه پاس حدیث ته مستثناک ذکر ضرورت نشته حکم ازي تاكيد د پاره لکددي زباني بای ژه محدثين تخريج والي فی مخاری مسلم کری مرتبت الحدیث صحیح زین تا برا لکھا برای کن اللہ اکبر کنیلا اوکا نورو کتابنو کی نبیا مرتبت سند ضروری را ذکر چپاری کی هر کسم حدیث تھی لکہ مسانی دو مصدر احمد، مصدر رویانی، عبد بن خمر، مصدر البازار، مصدر شحاب قضایی، مصدر عدنی، مصدر عبر، مصدر فیدر بن عالی، وغیره وغیره لکزوت سن منالم، دارن مستخرجات، سنن، معاجم در تبرانی سلاسا، عمالی اجزاء، افراد آداب زود ټول فن کتابونه لیکراوالې تفصيل دې کپلانې دې کپلانې دې ته په وې کې دې کتابونه ټول راواله ټولې فنون شي دي اصولې فقہ د اصول درس راځي نبی شاء الله نبیابا ضرورت طالبانو سند حکم ایما او چ حکم کړي له هغه بو نو سو ګورې تاریخانو تخریج چ کړيره ابن صلاح حکم کړي منذری حکم کړي زاهبی زلائی ابن ملقن وغيرها نور د جن علماوی په حکم کړي تاته بدایا ددا خواد موافق بدر المدير بدری منیر سکم دی. بدری منیر. ده ابن ملکن کتاب دی. دارن ابن حجر ترخیص الحبیر عراقی ده احیاء احیاء الولوم پا حدیث عربی کی احیاء وی علما نوردین حشبی مجمع الزوائد کی او وګ سری زوائد د نماجا کی او ابن قطلوغا په زوائد د داری فتنه کی سویوتی جامع صغیر وغیرہ دی کیری تخریجم کړه حکم کړه دای نمونه شستل زپاره انسته باندې پوښښ وی خا بل خبر ادا لازم د فبایس باندې چې دی او پی جانی طریقه د محدثینو بختل تصانیفو کداغي ست طریقه دا متقدمین متاخرین دا دا و ست طریقه داغه اصطلاحات سړي نماته یې سو اصطلاحات د محدثینو یې یو څه بخت مستصل په نوټه وو خو شويغه هغه به انشاء الله پکې امام احمد ابراهیمه پاک بارک راضی 10 لاکھ یې ابو زراره علی 10 لاکھ حدیث شادو نو دی خلق او خدمت کړل نو دادی حکم سده خابر اعتیبار ده. دا بایی دو زن نوانه کهوی. او او اوی او دا پل شوخون الوسته او جمع کری دی کتابونه. احادیث پاگی که نو زبد ده پکیه. دا اوی اقوال او او اعتیبار پده دی, دی. او بیاس د کوم کتابونو نه مدد اخلم جز د پیدا کوم از غون شي خپل کوم اوس طالبانو نو دا بیا په توخې دا مصادر اصلی یووی لکه بخاري نو یو په سمخه پدې سره د دې مفاتيح بوغوري فهارس بوغوري تخریجات بوغوري دويب کمپیوټر نن سبا په دغه شي دي دا اوس وخته د ټامام دنیا چې کومه کتابخانه ده دا یې طریقه بدایي چې یو لفظ ور کوي دا هدي شي یو لفظ کار پیدا نه شوب لفظ ور کوي بل لفظ ور کوي بل لفظ ور کوي هغه برخه یې شادونه کتابونه بیا کتابونه کې ورچای حقیقت کې سګل ثیاني بګشته و کنه ته شپلې باندې حکم مو ابو یعلی او روایت د شیخ رحم الله به کتاب تحقیق دی معلوماته هغه تر سیویلې ما د ماتوی چې سریم لوی ما تحقیق دی یم مېدا دغه صحو شو پدی کې څه دی اړون مېابون فنومن او روایت دونه ماته کم چی الحمدلله مننه او دا مېدا اګله ته وسووله دغه کتابونه کی کی مغاله تم تست بد معلوماته تست کمپیوټر دا څنګه نه دی اپو سره علم نه هر څنګه نو نظار احمد اودار الله موسوعۃ الحدیث زغلول 150 کتابونه پکې جمع کړی دي موسوعہ لفظ ورکی لك دا پکم کم کم مثال یې ز داخې ملک لفظ ورکه ته یو حدیث لټه داغه د پاره کوم دی تایداز تا ګوري شواهد ګوري متابعات ګوري تخریج کې کنه او بس نو هغه 150 کتابونه موسوعہ والایی کتاب دی بند ندی زیدت خیمو دک آخر وقت دار پا ایک سو پچاس رو بانی شامل لی دارنگ لیم دار چیاری باعث نکوتو بلا طرف لکا زخارر المواریس دن ابلوسی تحفت الاشراف دمیزی یو غیران یو حصد حدیث ذکر کی بیاویدہ پلانی پلانی کتاب کے دی. اخوانی علماء دا خدمت کردیم. او دا بازان سرم، دیکشون. دا وصول در تخریر تاریبانو، پینزدی، چپدی اصول و بطا حدیث و باشی و تا تبا سایی، یو، یو تریخا، تخریر، پیجاندن در، کوم یو لفظ دې حدیث نا بس ا کلف صدره والا ټیک شو طالبان از ګوره چراد اطراف کی موثوق کی یا کمپیوټر کی اوس دې بارے ګوره چراد کوم ډي وایځي ټیک کم پیوټری مآجم المفهرس ديال فاضل حدیث وین سنگ لیکلې دي مستشرق دی انګليزي واطرافي ریډر کړی زکات مثلا زه یو لفظ به متالبا تاسو بیا حدیث کوم جمله زکات بیا ګو بخاري کې دې پلانې کې دې پلانې کې دې پلانې کې کتاب کې ټک څو دربان دامس او کتب دا غریب الحدیث بوگو رئی اگوی اولا فرداری غریب الحدیث کیسا دی اولا فرداری بیاو ایدادی دی کتاب دی کتاب لکه لانی کتاب لکا مجمع دا محمد طاہر الفتنی وغیرہ یا نور داشت غریب الحدیث بانی ابن قطعبہ نہایش و غیرہ یا اللہ فضوائی روی دا پلانی حدیث کرے پلانی کتاب کی درس صحیح شو تاریبان دارنگلہ تقریبندی زمانے کے درطولو کتابوں فحارس دا حدیث فحارس کو پیتے نہیں کنا آخر کیا اللہ دا حدیث پلانی پلانی دیکھنے دی کتاب فحارس فحارس لَكَ مِثَالِ مفتاح کُنُوزُ السُنَّةِ بَيَنْ سِنْكَ سِنْكَ بَيَنْ سِنْكَ دیکھا نا بَيَنْ سِنْكَ اَغَلِ اِكَلِ عَبْدُ الْبَاقِي دَا عَبْا عَرَبَيْكِ اصل قاعده کلیه دا تخریج پیچاندل اول لفظ د متن د حدیث شاول کم لفظ راگلیو تیکشو دلال لفظ بوثو او دغه کتابون بو گوری ته تتذکیر بو اوس اوز مدد بسنگ دا باعث نو دیب آلی آوه کتابونو مستشهره لکا مقاس دون حسنه کشپ الخفا دا عجلونی فواید المجموع دا شعکانی یلا ګټاله وا کبیر د مولا علی خاری و غیره اغه احادیث فوجو مشهور دي نبی. حقیقت نبی یاد بعضو حقیقت په دې باره کې د کتابون الی کلی شوي دي مقاصد الحسن و دازو بتوري نو منو مشه چې وڅلاځین دراله خبر دغه وګورئ د کی م بیا لفسره حدیث دارنګه هغه احادیث چې د حروفه معجم په ترتیب باندې وي الف با تا نبیه بغوري چا ول کوم لفظ دي اغه موافق بغوري بیا فهارس بغوري موسوعات بغوري درې مر تاریخ د تخریج پیچاندر موضوع دا حدیث ایلک تعلیبات بری الاسلام و علا خمسین دردت آسان گیسار بھی خمسین دیکھا دا حدیث و کم دے کی گوری صلاة کی دا حدیث و کم دے کی گوری زکاة کی دا حدیث و کم کی گوری حج کی کم کی و گوری سوم کی کم دے کی و گوری لا اله الا اللہ دا سیر شو تا تا موضو دا حدیث معلومه ہے یہ ہو یادا حدیث ترغیب کی دے ترغیب کی دے رکت تاریبانا پسر مسئلہ کی دے موضو حدیث بردتا یاد ہے بیاب آگا معفق رو مخ کی کتابونوں کے بتو مادا تاخلیم اوست تاریبانو بيا ددي دري تري خي چبايس مدد اخلي يو باخلي د كتب الجوامعنا بلند مستخرجاتنا بلند مستدركاتنا مستدرك د هاقيمغرا مستخرج د ابو عوان اسفراني په مسلم باندې اشابو داو ترمذي حادیث دوکری دی راویشتی دی شا برشید. دوی نبا مرد. او دارنگ لان سنن وردی را. دویم کسن آنا زوائد کتابن لکه مجمور زوائد زوائد داری پتنی و دو سایستیتا و زوائد اغا کتابون اونو با مدد اخلیم. سعیشوان. اولا که محتا و کنوز و سننه مخکم ازی کرده دینا. در این کسم. اغا کتابون اونش بری که اکثر اوواب در دل دیلوی. دل لکه سنن موسنفاد موسنفاد ابن عبی شیبه و غیره. موتعات مستخرجات حال سنن. سننی هر بار بانه کم مستخرجات دی. دیکی دریم قسم ا کتابونه چې خاص وي په باب دا مو ابو د دین لک اجزا جلد اول جلد اور, اور فليده امام او ترهيب د منذري کتابو زور د احمد بن حنبل ابن ابن مبارک او مهيكي اوردرا دا موضوع یاده ده کنه نووس بار شراده کوم موضوع سره تعلق ساتي ته په ویشه سبحانه taala کتابونه په نظر کتابونه د زهر فضایل آداب لکاده بشریعه د اجوري اخلاق شو کتب د اخلاق کتب الاحکام کتب التخريج شروح د حدیث تاريخات دا حدیث لَكَ مَصَرًا مَصَرًا مَصَرًا دا قرآن اكثر تاريما اس داو بوره بگه افره کتابون مَصَرًا دا, دا, دا مصر قرآن حایده دا قرآن جونب دا او دا مصر قرآن داوه کتابون جو گوره افره بدا فلانی فلانی گه صرور ما چه دا اصول نی دا تخریم دا پیزو اصول دی دا احم نی دا احم نی دا احم نی دا صحابونا چی غدر تیاد چه دا روایت دا کم دا دوچه مسانیدو کی گورن ناغی ترطیب صحابو پر ترطیب دی یو بل حروب احجائی پر ترطیب لکم آجمو کی نو دا صحابی پا نو کیا اول کم لفضر آقا دے بل بل بلے لگی حبداللہ نو آغسی تلتیب بائی خدا بسنگ کوئی تاسی مدد بچاری بائیس نو دا کتب و مسانی دونا لکا مسند دیمام احمد مساند ډیر زیاتہ مسند تیالو سی وغیرہ چې څونه مساند دي کې له صحابو ته دی ناقص صحابي براولې دایې پر روایتونو کې باندې روایت څلته دی لکه کمپیوټر څنګه ګورم مسند کې ټیک شو ابو داود دنا کې یا مستد احمد کې ل لیکل شوی عبد ابن حمید و رویانی و پلانی و سونا مسانی دوانی کتابو ندی اقا ابو روایت گوگو ایک صحیح شکال بانی شاورسی یا معاجم سلاسد تبرانی یا کتب الاطراف بو گوئی لکا الاشراف دمزی او اتحاف المہارتا دیبنی حجر چیک شو تاریوان پینزا نا سلام وللو شو دا اصول دي د تخریج چې په دې باندې زموږ د کتابونو تمام تصفیح دیناله اغا طالبانو طریقه پیژمو طریقه د تخریج نظر دی پر تس صحیح شوده دا نظر په حال د حدیث متنن و سندن متنن و چې دا حدیث صحیح نه پسحاو کې بو ګوري حدیث ضعیف دی د په کتبو زوافو کې موضوعاتو زواتو کې بو ګوري مستشهرو کې لک علل المتناهيه في اخبار الباهيه ضعيف حديث درو حديث 13 واژګوري نو داغه دا درو په اړه کوم کتابونه لیکلي پاره کې دا پیرو اصول دي د تخريج او تمام تخريج د حديث بنا دي پدیباني نو ډېر اورې لهون د کتاب خلاصو مبيو